Antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. I förra programmet startade vi apostlargärningarna, den spännande bibelboken som kommer. Efter de fyra evangelierna i Nya testamentet. Apostelgärningarna skildrar ju den kristna församlingens födelse och spridning från dess ringa begynnelse i Jerusalem fram till det att Paulus når världsstaden Rom. Och boken är skriven av läkaren Lukas som är vän och reskamrat till Paulus. Och boken kom troligen till i början av 60-talet av vår tideräkning och eh, kanske skriven i Rom där berättelsen avslutas eh, när Paulus efter flera missionsresor kommer fram till Rom. Och i Rom fanns ju även Petrus tillgänglig som källa. Och man kan säga att eh, apostelgärningarna är som en direkt fortsättning på Lukas evangeliet och är i första hand ställd till Edle Theophilus, en person som nämns både i början av Lukas evangeliet och i, i apostelgärningarna Innan vi läser från början av det andra kapitlet så... Lyssnar vi på Arthur Eriksson, Gjut din ande, för att i första kapitlet så säger Jesus stanna i Jerusalem tills den heliga ande kom över, kommer över er. Se vi ett mjukt vänta att du våra bönor hör Och att du till sin full ordan andens verk ibland oss för Ut i landen, ut i lande. Oh, Då läser jag från början av andra kapitlet. När pingsdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Pingsdagen kom, står det här i början. Och pingst betyder kommer av det grekiska ordet pentekoste 50. Alltså 50 dagar efter påsk. Då var det i judarnas kalender och i religionen en skördefest då man samlades i Jerusalem från vida omkring. Och man gjorde det för att bära fram det första av årets gröda inför Gud. Och dessutom så firade rabbinerna pingsten till minne av laggivningen då... Gud uppenbarade sig i dunder och eld på berget Sinai. Och det där står då om i andra moseboks 19 och 20 kapitel. De var samlade efter tio dagar av bön från Kristi himmelfärd som ju kommer 40 dagar efter påsk i den kristna kalendern och så är pingstagen den femtionde dagen efter, efter påsken. Och i första kapitlet förra programmet så läste vi i fjärde och femte versen vad Jesus säger. Det står att han vid en måltid med apostlarna befallde dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heligande. Lärjungarna samlades alltså i den här salen på andra våningen i tio dagar och bad och så kom den heligande. Men det är nog viktigt att man inte gör någon lära av det och säger ja, ska man bli fylld med anden, då måste man be i tio dagar. Utan det var ju mera så att eh, man bad i tio dagar för att Pingstdagen kom efter tio dagar. Och när Pingstdagen kom så på något sätt stämde det ju allting skördefesten som var en gammal tradition och lag och att rabbinerna också firade pingsten till minne av laggivningen då Gud uppenbarade sig i dunder och eld lagen var skriven på stentavlor och på pergamentrullar och finns i moderna biblar på papper men Jeremia säger ju omkring 600 år före Kristi födelse får han förmedla budskapet från Gud att jag ska skapa ett nytt förbund. Då jag skriver min lag på deras hjärtan. Och det handlar ju om hur den heliga ande kommer in i våra liv med pånytt och med andekraft. Så... Då hände det här fantastiska, att tungor som av eld, och det var som en, en stormvind, en vind och en eld, och alla uppfylldes av heligande och började tala främmande språk eller tala tungomål, slår det ju i många bibelöversättningar. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Det finns en väldigt härlig sång som jag älskar. Andens eld från himlen faller. Här hör vi den med en strängmusikkör och orkester på det manier som vi hade i pingströrelsen på 40, 50, 60, 70-talet. Jag läser vidare i vår text från femte versen I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen När dånet hördes samlades folkskaran Och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas Häpna och förundrade frågade det, är det inte Galileer alla det som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien i Frygien och Panfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. Det var alla häpna och förvirrade och frågade varan vad kan det här betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla på sött vin. Vi gör uppval i läsningen där och jag kommenterar lite grann. Det var alltså så att till den här stora högtiden, så kom det judiska män från alla möjliga trakter runt i Medelhavsområdet. Och där talade man alla möjliga olika språk, det var arabiska och koptiska och latin och, och det var grekiska och så vidare och så vidare, men de fromma judarna kunde ju samtidigt Hebreiska, som var det religiösa språket, och de kanske också kunde arameiska, som var talspråket på Jesu tid. Men här får de alltså höra de här ja, enkla människorna, för de hade ju inga dybara kläder på sig, Jesu lärjungar. Många var fiskare och de hade andra yrken, men det var nog ganska uppenbart för. Människor som hade rest långt och hade gått om pengar och hade mött människor i alla möjliga kulturer. Det var nog ganska enkelt för dem att bedöma att det här var rätt så enkla och olärda män. Och så hör man dem tala om Guds gärningar på de språk som de var vana vid att höra där de bodde långt borta någonstans. Och det här som en del hornfullt sa, de har druckit sig fulla på sött vin, det var ju naturligtvis en väldigt korkad kommentar. Hur ska man kunna prata en massa främmande språk som man inte har lärt sig bara för att man råkar vara omtöcknad? Det, det är ju ganska otroligt. Men det här var ett tecken på den helige andes närvaro. Och under alla år som jag har varit pastor och förkunnare så har jag hört och läst väldigt många berättelser och vittnesbörd om hur en missionär i centralafrika har fått höra en, en infödd kristen tala svenska och ge uppmuntrande ord när missionären var i nöd och i ångest och tvivel. Och å andra sidan att en som kommer långt ifrån kan i Sverige i en förort till Stockholm höra en svensk person komma med ett ord ifrån Gud på den här personens modersmål om Guds omsorg och om... Eh, bönesvar och om hjälp så när man öppnar sig för den heliga ande då öppnar sig också en helt ny värld med talanger, med möjligheter det som inte står i vår egen kraft. För många, många år sedan skrev jag liksom en bibelberättelse om, om Saul och Samuel och Saul och David och den unge David han blev ju smord till kung när han var en tonåring 16-17 år kanske och det står i Bibeln att när profeten Samuel smorde honom med den heliga invigningsoljan så kom Guds ande över David från den dagen och allt framgent och jag har Skrivit en sång som jag har lagt i munnen på David. Han skrev ju så många sånger som vi har i saltaren. Men det här är min sång. Och den säger, det finns en ny kraft inom mig. Den kan vi lyssna på nu. Det finns en ny kraft inom mig. Jag vågar mycket mer, och jag kan mycket mer. Det finns en ny kraft inom mig. Och jag hör och ser, och förstår mycket mer. Det är inte av mig själv, men en gåva uppifrån. Inte något som jag äger, men är tillfälligt låt. Det finns en ny kraft inom mig. Glädjens källa finns hos mig. hos mig Därför kan jag göra, se si och höra Som jag inte kan i mig själv Det finns en kraft inom mig Jag vågar mycket mer Var uppifrån Inte något som jag äger Men är tillfälligt klart Det finns en ny kraft inom mig Här äh, den sande Den stora kraften finns Hos mig Hos mig en sann Glädjens källa Finns hos mig Hos mig Därför kan jag Jag läser vidare från fjortonde versen efter den här lite oförståeliga kommentaren de har druckit sig fulla på sött vin. Från vers 14 Då steg Petrus fram tillsammans med de elva höjde sin röst och talade till den judiska män och Jerusalems alla invånare detta ska ni veta lyssna till mina ord det är inte som ni tror att det är berusade det är ju bara tredje timmen på morgonen klockan nio alltså nej det är detta som är sagt genom profeten Joel och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud att jag utgjuter av min ande över allt kött era söner och era döttrar ska profetera era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och det ska profitera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland i er som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom, jag har alltid Herren för ögonen, han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns hos oss här än idag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sade, han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida, och fått den utlovade heliga ande av fadern, och han har utjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger, Herren sa det till min Herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. Ja, det är väldigt intressant att läsa och få läsa högt för dig den här, det här sammandraget, eller kan man säga avsnittet av Petrus predikan. Därför att här ser vi också vad den helige ande gör i människor som öppnar sig. Dels den här enorma järvheten och frimodigheten som Petrus nu hade. Han som den där mörka natten när man var i ett semane och de grep Jesus och förde honom till överste till prästens gård och och han flydde först och sen följde han efter i smyg och han, han fanns där vid den här gården men när enkla eh, tjänsteflickor och anställda frågade, du har också med den där Nazaren då blev han rädd och han nekade och han förnekade Jesus tre gånger den natten han ville nog vara trogen men han orkade inte han klarar inte det men nu hade den heliga ande kommit över Petrus och i Petrus på ett nytt sätt. Och nu fanns det en frimodighet som gjorde att han, att han sa sanningen rakt fram. Han sa, ni dödade Jesus med romarnas hjälp. Och Han, han skräder inte orden utan han talar klartext till dem. Han har frimodighet. Det är det ena, har fått en, en inre styrka, ett mod som man inte hade tidigare. Men det andra är någonting fantastiskt. Just detta som jag var inne på att enkla män som var fiskare och, och hade enkla yrken och inte särskilt mycket utbildning, att de med Guds kraft kunde tala främmande språk och liksom proklamera Guds gärningar. Detta med att den heliga ande ger förmågor som vi inte har oss själva. Förstärker kanske anlag som finns i oss och går vår begåvningar. Men här får ju Petrus i sin predikan på ett mästerligt sätt väva ihop olika bibelord från gamla testamentet det som de fromma judarna visste väl mycket om det var, det var från profeten Joel för flera flera hundra år sedan där han talar om att en heligande ska komma över både unga och gamla, över både tjänar och tjänarinnor och han han kan liksom ta fasta på David som både var kung och också profet och, och skrev många messias texter i sina salmer och så får Petrus liksom, han påminns om detta och han väver in det här i sin predikan. Och det är fantastiskt att under Pingstväckelsens pingstveckelsens årtionden, man brukar ju räkna med att den moderna pingströrelsen startade alldeles i början på skarven 1800 talet och 1906 brukar ni ibland säga var starten på pingströrelsen i Kalifornien, i Los Angeles, i USA och det var en enkel baptistkyrka med huvudsakligen svarta amerikaner som medlemmar. Och det var en enkel pastor som var halvt blind och som inte var någon känd person. Han hette Seymour tror jag. Och han, han satt mest där på en stol och var som en bedjare och där kom den heliga ande över församlingen. De talade tungomål, de profeterade och människor från hela USA och så småningom från hela världen kom till detta, denna enkla lokal, för där var Guds ande så mäktigt verksam. Eh, och jag har under mina år, jag har ju själv Väldigt lite boklig bildning. Jag har gymnasiet och lite ryska på universitet. och Sen är det ju bara praktik och självstudier och att man har lyssnat på andra. Men jag har mött många pingspastorer som har mindre skolning än så. Men som har en oerhörd lärdom i Bibeln och... Eh, eh, man känner sin bibel och, och man, man hittar tankar i bibeln och har en förmåga att kunna förklara och predika. Den heliga ande ger fantastiska ting. En sak till vill jag kommentera och kanske säga lite grann om lite senare också. Och det är detta att... Här i profetian från Joel så står det både om tjänare och tjänarinnor och man kan väl säga att både den judiska vardagskulturen, den romerska kulturen, den grekiska kulturen, de tre så att säga kulturer som ändå fanns i Jerusalem på pingstdagen. De var ju, precis som de flesta samhällen på den tiden, så oerhört mansdominerade. Där kvinnor inte hade myndighet, de hade inte rösträtt, de fick sällan gå i skola. En kvinna stod under sin fars absoluta herravälde så länge han levde sin storbrors herravälde om pappan var död och när kvinnan gifte sig så stod hon under sin mans herravälde lika oinskränkt men det finns naturligtvis också i gamla testamentet eh, även om de flesta som Gud använde där det var män, det var profeter, det var kungar och, men här och var så så finns det kvinnor som Gud reser upp, domar innan debora. Vi har eh, olika människor som Gud använder, kvinnor som är fyllda av den heliga ande. Eh, men i sen när den heliga ande kommer. På Pingsdagen. och också Jesus. Han, han eh, si, talar med kvinnor, det som en vanlig rabbin aldrig gjorde, eh, ut, eh, i det offentliga, ute på gatan, inte ens med sin mor, eller sin syster, eller sin fru oftast. Eh, Jesus visar att, att kvinnor har lika mycket värde som män. Och det är det här som är det fantastiska när anden kommer. Då är det som det blir en slags nästan en explosion av, av andlig kraft som lika mycket kommer över kvinnor som män. Och det här var ju också någonting som vi ser i apostlagärningarna när Paulus eh, verkar. Han har kvinnliga medarbetare och så vidare. Det här kommer vi att prata mer om. Men eh, nu vill jag läsa bara ett par verser till innan vi lyssnar på en sång. Det står ju alltså att eh, Petrus, vers 36, säger, jag läste det. Hela Israel kan veta säkert att den är Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. Och så står det vers 37. När de hörde detta högde till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder vad ska vi göra Petrus svarade dem Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn. Och alla dem som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. Det som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. En kommentar till innan vi lyssnar på en sång som jag har skrivit som heter Den som tror och blir döpt. När anden kommer över Petrus och de andra lärjungarna så blir de inte så upptagna med andlig kraft och andliga gåvor att de så att säga, tappar bort det här med Jesus och förkunnelsen om frälsning. Och, utan den helige ande gör ju Jesus Kristus ännu mer viktig och central i vår tanke, i vårt intresse Eh, när, när församlingar under pingströrelsens framväxt eh, växte fram och människor blev andedöpta, talade tungor, började profetera, fick se helanden så var det inte de andliga gåvorna och manifestationerna som egentligen var det viktiga utan det var ju att det blev en sån Jesu's betoning. Om man kom in i en pingskyrka för par några årtionden sedan innan en gudstjänst så hörde man liksom ett, ett sus, Jesus. Människor satt och liksom viskade och pratade halvhögt, Jesus, Jesus. Och i varje enkel eller fin pingskyrka, pingskapell, om det bara fanns en enda dekoration- i kyrkrummet så var det namnet Jesus på talarstolen eller på väggen. Det är inte så att en heliga ande för oss bort från Jesus till en massa flummigheter och intressanta andliga manifestationer. Den heliga ande gör oss ännu mer Jesusinriktade. Och det här Märks ju tydligt när de säger, vad ska vi göra? Flera tusen människor, då säger Petrus och de andra, omvänd er, låt döpa er i Jesu namn så ska ni få en heligande. Här kommer min sång och det är jag och min kompis och kusin Inger Gustafsson som sjunger.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 Omvänd dig och låt döpa dig då ska du få den helige ande Omvänd dig och låt döpa dig då ska du få den som tror och blir död han ska bli frälsen som tror och blir död han ska bli frälsen den som tror och blir död han ska bli frälsen den som tror och blir död han ska bli frälsen Jesus du men han uppstod sen, så får vi dö och uppstå i upp du ben Jesus.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 när du dör blir du iklädd Kristus och Kristi renhet den blir också din. När du dör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 I texten som jag läste här så säger ju Petrus Låt döpa er i Jesu kristig namn. När Jesus i Matteus 28 ger sin, vad vi kallar för missionsbefallning så säger han ju ungefär så här Gå ut i hela världen, gör människor till lärjungar Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt jag befalt i Så att eh, oftast när vi döper idag i en pingskyrka så säger vi nog Jag döper dig i, Jesu, i faderns, sonens och den heliga andes namn. Men man kan ju... Lika säger jag, jag döper dig i Jesu Kristi namn. För att Bibeln lär väldigt tydligt att eh, Gud är trening, fadern, sonen, anden är ett. Och i Johannesbrevet så säger Johannes en av Jesu apostlar gång på gång Den som har sonen har också fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Så att det är mera en variant. Man kan döpas i sonens och den heligandes namn. Och man kan döpas i Jesu Kristi namn. Nu läser jag vidare för dig. Ur de sista versarna i kapitel 2 i apostelärningarna. Från vers 42. Det var alltså människor som döptes den dagen antalet lärjungar ökade med omkring tre Så står det. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under- och tecken- gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var det troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Det står att man höll fast vid fyra saker. Apostlarnas undervisning, alltså bibelundervisningen. Vid gemenskapen, alltså gudstjänsterna. Vid brödsbrytelsen, nattvårdsfirandet. Och bönerna Och vi säger ofta att det här var som fyra pelare i den första kyrkan. Och det här kan vara bra att tänka på också i en modern församling. Eh, och det står att de, var, de träffades i templet, det var de stora samlingarna och sen står det, och i hemmen bröt i bröd delade måltid med varandra jubland in i jublande innelig glädje. så vi ser här redan från början, ett, ett, ett, ett mönster där stora gudstjänster i, ja, där man hittade... Kanske i tempelområdet, jag vet inte. Eller i, eh, upp, i friluftssammanhang eller i ett, eh, ett välbärgat hem. Men också de här vardagssamlingarna hemma hos varann. Och jag tror att det där är viktigt att vara med både i stora gudstjänster men också ha en bönegrupp, en hemgrupp som man träffar regelbundet. Vi ska höra mig och Inger sjunga en av mina sånger Här råder hans ande, just om detta att vara tillsammans och uppleva Gud, hans ord och gemenskapen. Här råder hans ande Hör vi hans ord, hör vi hans ord, visst i församling. Och hem är på jord, hem är på jord, visar vår Jag nämnde ju tidigare att när Petrus predikar så påminner han om Joels profetia där Guds ande kommer över kvinnor och män och hur den heliga ande utrustar alla människor oberoende av kön. I slutet av 70-talet när det var mycket diskussion omkring det här i Pingströrelsen. Det var mest män som var pastorer och församlingsföreståndare. Så skrev jag en sång, här gäller inte man och kvinna. Och här får du höra mig och Inger sjunga den. Det här är ju mycket överspelat idag då många kvinnor är pastorer och präster och förståndare. Men i slutet av 70-talet så var det inte lika självklart. gäller inte man och kvinna. inte att Det gäller att tjäna våra vinnar, och hjälpa till så gott man kan. Det gäller både man och kvinna, att vara samhällslivet ska Kristus prisas av hans form med allt det själv vi ska fördriva då kan vi vara Herrens mål profeter och evangelister ska tala Herrens klara ord Hjälp mig av hjälp för och hedan i den härnedsen. Hjälp mig inte hjälp för visten och kvinna, Jag ber en bön, vi fortsätter nästa program och sen ska vi bara som avslutande sång höra Pelle Karlsson och vänner sjunga om andens nya liv. Men vi ber, öppna dig för Jesus, öppna dig för den heliga ande. Herre, tack för den här fantastiska berättelsen om hur den första lilla gruppen av lärjungar fylldes med den helig andes kraft, där det öppnades nya perspektiv, där man fick ny frimodighet, nya gåvor, förmågor, där man fick se hur möjligheterna bara vidgades och öppnades. Tack för den heliga ande, tack för andedopet, Tack för talet som vi kommer att förklara mera om i våra studier. Detta bönespråk och lovprisningsspråk där vi kan tala till Gud. Å herre, jag tackar dig. Välsigna mina lyssnare. Var med var och en. Hjälp oss att vara öppna för den heliga ande och aldrig glömma det som är centrum Jesus Kristus och att frälsningsbudskapet går vidare Tack Herre Amen Liv och tjänar Gud